Знову болить, тихо чується, співчутливий і трохи суворий голос Шапочки. Я кручу головою і потім випростовуюсь. Мені просто стидно, дуже стидно. Завіщо, щиро не розуміє Шапочка, за все, Ганно Пилипівно, за многе. Від стиду я навіть не можу почувати, як слід радости від того, що ви в мене. Шапочка придивляється до мене і нарешті говорить. «Ви якийсь чудний». Тепер знову ніби інший чоловік. Ну, я вже мушу йти додому. На мене чекають і турбуються. Я зранку не була вдома. А тепер хутко п'ята. Я не смію стримувати її дякую, ніяко вію. Почуваю себе смішним, дурним і несподівано для себе самого випалюю. А від справи кубешки я, між іншим, Ганну Пилипівну, відмовляюсь. Я це вирішив і дуже радий, що... «Що ви... що ви мені загалом! Словом, і за це спасибі вам!» Шапочка з непорозумінням слухає мене, збирає на очі брови і сердито каже. «Дуже дивно!» Опісля вона йде в передпокій, Там скупчено одягає капелюха, бере торбинку і з усиленою недбалістю кидає. «Заходьте сьогодні ввечері, як маєте охоту. Бувайте!» Дякую. Неодмінно. Неодмінно. Потім я довго ходжу по кабінеті. Через що раптом така постанова щодо кубешки? Але ні невдоволення, ні каяття нема. Я почуваю навіть чудну сатисфакцію. Ніби свідомо, ціною довгих зусиль я розв'язав якесь питання. Перебиває дзвінок телефону. Слухаю. Це ви, Якове Васильовичу? Я. З вами говорить Олександра Михайлівна. «А, добрий день, Олександра Михайлівна!» Вона хвилько мовчить, ніби наміряючись сказати щось дуже важне, і нарешті говорить. «Якся маєте?» «Та нічого, дякую. А у вас? Що добренького?» «Доброго мало. Як то? Невже нічого не вийшло?» «Нічого. Та не може бути. Що ж він каже?» «Та воно, знаєте, він має рацію. Тепер уже неможливо». Дуже був схвильований, прохає вибачення, навіть плакав. Але ж яка ганчірка! Ми мовчимо. У трубці чути дихання Олександри Михайлівни. Вона, певно, хвилюється. Але мені вже нудно від цієї історії, і нема ніякого бажання знову розводити її. Я зробив усе, що міг. Хай саме собі дають тепер раду, як знають. А вона, мабуть, хоче, щоб я знову насів на цього маруду. Він сказав, що має намір ще раз з вами побалакати. Ага, з охотою, з охотою. Певно, він і не думав мати такого наміру, а це їй хочеться, щоб я побалакав. Знову пауза. Дихання чутніше. Я теж гадаю, що коли б ви з ним ще раз поговорили, то він перестав би вагатись. Я не могла, як слід. Так-так, я розумію. «Розуміється, вам незручно. Так, я з ним неодмінно поговорю. Будь ласка, Якове Васильовичу, і треба б швидше, поки...» «Так-так, я з ним сьогодні поговорю. Навіть зараз». «Простіть, Якове Васильовичу, що турбую вас, але треба вже остаточно вияснити. Мені це просто потрібно. Неодмінно, неодмінно. Ви до сьомої дзвоніть мені в бібліотеку». Номер 2574. Добре, добре, запишу. 2574. Чудесно. Вона дякує мені і прощається. Я лаю себе. Ну що ж я скажу цьому Йолопові? І яке мені діло, власне кажучи, до них? Що я нянька їм, чи що? Микола, ванну! Швидше! Вже шоста. Треба поспішати. Я голюсь, беру ванну, думаю про шапочку, про справу кубешки, про багато інших речей і зовсім забуваю про Олександру Михайлівну. Шапочка приймає мене так само, як і перше. Тільки Марія Пилипівна підсуває більше привітної сердечно фурделики та рожеве варення. От несподіваний гість! Ти звідки? Та хоч капелюха скинь, чудна ти жінко! Ні-ні, я на десять хвилин не більше не можу Худушно Бігла я по сходах. Ну, кажи швидше, що ти там нагородив Дмитрові. Це з твого боку не гарно. Ти повинен був, принаймні, написати мені, що саме сказав йому. Соня обвіває хусткою розпалене, засмалене лице, цікаво озирає кімнату і часом зиркає на мене своїм іронічно ласкавим поглядом. Я оповідаю, мені ніяково й досадно. Соня слухає мене суворо й уважно. Їй лупиться ніс, і волосся наче побіліло і вигоріло. Так, добре, добре. Шкода, що не написав. Я мовчала, бо не знала, що саме ти розказав йому. Спочатку він був дуже привітний, задоволений, а потім хотів, щоб я все розказала йому. Але я не знала, що саме треба розказати. Тепер він фотографує мене, Андрійка, і себе. Накладає фотографії одна на одну, щось мудрує, рівняє... Ну, дьга та й годі Ну, добре, треба поспішати Я з його сестрою приїхала Саму не хотів пустити Боявся, що побачусь з тобою Усі мої листи він перехоплює Сестрі, мабуть, наказав не відходити від мене Ні на крок Тепер вона в корсетниці Тут, біля твого будинку А я ніби пішла в магазин Ну, як живеш? Покоряєш серця, раюєш Вона з тобою живе? Хто? Ну, хто? Твоя дама я сміюсь. Соня теж усміхається іронічно і натягнуто. Ніякої дами я не маю, Соню. Ну, не бреши, не стидайся. Я не нарушу твого родинного щастя. Та запевняю тебе, немає ніякої дами. Це було просто маленьке непорозуміння, ніби плястер чи що. Хотілося як-небудь одвернути увагу від... від вас. Забув давно про це, правда? Даю слово. Дмитрові я збрехав, щоби заспокоїти його. Ох, треба бігти. А ти, немов мов помолодшав, несподівано додає вона, з милою насмішкою і поривчасто встає, не дивлячись на мене, навіть ніби уникаючи мого погляду. Ну, а до нас приходитимеш, раптом питає вона. Ми ж, мабуть, знову переїдемо в город». «Та що ти? А фізична праця?» А, все це тривені. Яка там праця в біса? Просто від себе втекти хоче. Не життя, а катування. Не знаю, чим це все скінчиться. Та й біс його бери». «Все одно. Я одуріла, утупіла, спаскудилась від брехні, вигадок, жалю, злости, стиду. Все одно. Розійтись вам треба, Соню. Мерсі за пораду. А що я робитиму з двома дітьми?» Бо як розійдемось, то через те, що він рішить, що це не його діти. А як так, то не буде ж він віддавати мені останнє. Легко казати. Погано все. І смішно. Ну, прощай. Приходитимеш. Не бійся, нічого такого не буде. Навіть треба, щоб ти часом бував. Це його більш заспокоїть. Де тут поблизу фотографічний магазин? Знаю, знаю. Тільки що бачила. Ну, прощай». Боюсь, що мене вже шукає мій дозорець, а коли б був написав мені відразу, багато б, ну, ну, та все одно. А що, граєш, як і перше? Так, потрошки. Ну, ну-ну. Соня простягає руку і не то насмішкувато, не то жалісно поглядає на мене. Я потискую її руку і другою погладжую її. Соня з ненадськарвучким рухом пригортається обличчям до мого плеча і зараз же відірвавшись, похабцем, не дивлячись на мене, виходить».